Care vrea să zic că avem tehnologie care se uită în creierul nostru în 3D și se vede aproape totul de acolo, dar avem, se pare, și lentile care măresc atât de mult încât virusurile pot fi observate. Cum se ascund ele, vorba ta, Dan, după celulă, în mediul lor, absolut natural. Și avem și lentile din metamateriale. Și îl avem și pe Domnul doctor în fizică Cristian Presură De la Eindhoven De la Philips Research Alături de noi să ne explice Unde se mai pot ascunde virusurile Întrebarea este așa E bine să vedem chiar așa tot un astfel de detalii Poate nu ne place ce vedem La mulți ani în primul rând La mulți ani, la mulți ani. Bine v-a regăsit Bine că ești alături de noi și anul acesta Ne bucurăm foarte mult Așadar Dacă ne place sau nu ne place, este bine să ne uităm. Este bine ca să știm, ca să răspund direct la întrebare. Uh, mie personal nu știu dacă mi-ar place să mă uit la virus, însă bănuiesc că pentru doctor este foarte util. Uh, și ca să vă completez, vorbim atenție de o tehnologie optică, pentru că tehnologii care vizualizează virusii există. Sigur. Avem microscopie electronică, avem chiar microscopie atomică, numai că toate aceste tehnologii au dezavantaje de exemplu probele trebuie să fie în vid sau trebuie răcite la temperaturi foarte scăzute uh, și atunci ele practic nu pot fi folosite să spunem uh, in vivo adică în direct ori acum vorbim de o tehnologie care optică poate să vizualizeze și efectiv în mediul lor natural Asta înseamnă sau ca să înțelegem e vorba tot de niște lentile un fel de lentile sau ceea ce noi înțelegem prin lentile sau cum? Da, este vorba tot de lentile. O lentilă este în principiu un mediu care curbează o rază de lumină. Cu toții, de exemplu, putem să observăm dimineața cum lingura sau lingurița se îndoie în cana de ceai. De ce se îndoie? Lingurița de fapt nu se îndoie. Lingurița nu se îndoie când o pui în cana de ceai, dar ea pare îndoită pentru că razele de lumină suferă un proces de refracție atunci când intră într-un alt mediu cum ar fi, de exemplu, ceaiul. De aceea lingurița ni se pare îndoită. Lentilele, de fapt, au această proprietate de a îndoi razele de lumină și a le duce acolo unde vrem noi, în așa fel încât, de exemplu, să mărim obiecte sau să vedem obiecte de la depărtare. Metamaterialele sunt, de fapt, niște materiale speciale, inginerite, în așa fel încât obiectele să se vadă foarte bine. Deci, cu alte cuvinte, niște materiale care îndoare razele de lumină mult mai bine decât o fragmentele obișnuite. Asta pentru că focalizează foarte, foarte mult lumina, nu? Uh, sau cum? Da, una dintre proprietăți este că focalizează lumina, însă uh, ce se întâmplă, dacă pot să încep puțin mai uh, demult, pentru că e o poveste interesantă, uh, Mate metamaterialele au apărut acum aproximativ 50 de ani, 40 de ani, când un cercetător rus și-a dat seama că indicele de refracție optic al materialelor poate să fie și negativ. Bine, a spus un termen tehnic. Dar ideea de bază este că indicele de refracție descrie cât de mult se curbează o rază de lumină atunci când intră într-un material. Ori, de exemplu, Mă aud puțin cu eco. Noi te auzim Corina. foarte bine. Noi te auzim foarte bine. Vrei să încercăm da, să restabilim da, da. legătura? Poate nu, nu, nu, e... Nu, e, nu e niciun fel de problemă. Nu este niciun fel de problemă. Ceea ce vreau să spun este că acel cercetător rus a descoperit un material care are indice de refracție negativ. Asta ce însemnează? Însemnează că obiectele se văd cu totul altfel. Dacă, de exemplu, am construit un ocean din acel metamaterial și am pune pești în acel ocean. Peștii nu s-ar mai vedea în apă, ci s-ar vedea plutind deasupra apei. Hm. Interesant. Hai foarte interesant. Adică scoate, scoate până la urmă imaginea în, în afara uh, mediului. O scoate în afara, exact. Are proprietăți care sunt pur și simplu, nu sunt intuitive. Și aceste proprietăți sunt căutate de cei care, care construiesc, ingineresc astfel de materiale astăzi. Și unii dintre ei, de exemplu, au construit materiale care sunt un fel de pelerine care așezate în jurul obiectelor le ascund cu totul, deci practic așa numitele pelerine invizibile care ascund cu totul materialele care sunt înăuntru sau obiectele care sunt înăuntru sunt construite din aceste metamateriale și despre astfel de realizări vorbim și astăzi vorbim practic de o realizare a unor cercetori de la Harvard și a unora de la Universitatea Columbia din Statele Unite ale Americii. Pare o, pare o tehnologie cu utilizare mai degrabă militară. O, dar surprinzător, unii dintre ei uh, lucrează într-adevăr într-un proiect finanțat de armată americană. A am fost și eu surprins când am găsit lucrul ăsta pentru că îl recunosc. Deci probabil că ceea ce vedem noi în date este doar o parte din ceea ce au descoperit ei. Categoria. Iar uh, Ceea ce au descoperit ei este o lentilă care este foarte subțire și care nu are aberații cromatice. Ce înseamnă asta? Lentile subțire, nu știu dacă ați observat și voi, dar se pot câteodată cumpăra niște lentile foarte subțiri de plastic. Și cu toate că sunt subțiri, putem să mărim cu ele. De obicei copiile le-au, le primez la jucării. Acele lentile se numesc lentile Fresnel, Și uh, nu sunt așa de bune Pentru că uh, practic nu poate să mărească la fel Sau nu au aceleași proprietăți uh, Pentru toate culorile Asta înseamnă că au aberații cromatice Adică practic uh, roșu, verde, albastru Nu se vede toate la, tot la fel de bine Ori noua lentilă construită de acești cercetători, nu numai că este foarte subțire, dar funcționează foarte bine în tot domeniul vizibil. Deci, de unde, de exemplu, astăzi, când cumpărăm un aparat de fotografiat, că ați văzut, mergem și cumpărăm un aparat de fotografie și, la un moment dat, la aparatele foarte bune, ca să spun așa, primim niște lentile extra acele lentile lungi, care au 20 poate chiar mai mult de centimetri și pe care le folosesc fotografii uh, profesioniști, ele sunt foarte lungi tocmai pentru a corecta aceste aberații cromatice, în așa fel încât imaginea să se vină foarte bine în toate culorile. Ori uh, Acești cercetori reușesc ca să construiască practic o, a, o astfel de lentilă care face același lucru dar care este subțire cât un micrometru deci e o mie de ori mai subțire decât un, uh, decât un milimetru. Deci practic dispare tot acel tun, așa, să spun, de, de lentile pe care îl aveam înainte. Foarte interesant. Aceasta, deci, cercetare a fost, spuneam și la începutul emisiunii publicată în Nature Nanotechnology, aparține unui grup de cercetători de la Facultatea de Inginerie și Științe Aplicate, John Paulson, de la Harvard. Cea de-a doua pare de asemenea foarte interesantă. Hai să, totuși, mai am o întrebare la T prima. domnule, La ce ne folosesc? Că, până la urmă, eu sunt mai pragmatic, așa. Da, o să spun direct, în principiu, hai să spun că dacă lentila asta se va face, ne va folosi, dar nu atât să spun lentilele care s-au făcut astăzi sau care s-au făcut luna trecută, cât tehnologia aceasta nouă a meta-materialelor pentru că tehnologia asta a ne, folos ne folosește într-adevăr să facem lentile foarte bune. Iar un lucru pe care îl putem observa cu toții este, sunt, de exemplu, lentilele din telefoanele inteligente. Uh, nu știu dacă știi Dan, dar primele telefoane care puteau să facă poze acum 10 ani, când au apărut telefoanele Nokia cu un buton ca să faci poza. Pozele erau foarte, foarte proaste. Iar unul dintre motiv, unul dintre motiv este tocmai calitatea lentilei. Ori... Uh, La ora actuală, camerele de fotografia care sunt integrale în telefoanele inteligente sunt foarte, foarte, foarte bune, adică sunt extraordinare. Întreb dacă mai ai nevoie de un alt aparat de fotografie. Ori lentilele care sunt acolo, ele încorporează aceste tehnologii de metamateriale nu ne neapărat la nivelul la care vorbim noi de cercetări de la Harvard sau de la Columbia University puțin mai mici, dar folosesc idei de exemplu de straturi subțiri speciale, de aplicații ale unor anumite tipuri de plastice, deci toate această tehnologie și aceste cunoștințe despre metamateriale sunt folosite la ora actuală în camerele care apar în uh, telefoanele mobile și pe care noi le folosim zi de zi și ne bucurăm când vedem așa de bine cu cu un astfel de telefon inteligent. Mulțumit de răspuns? Da, sunt mulțumit. Mă bucur. Putem trece la următoarea întrebare. Trecem la următoarea La, următorul la următoarea lentilă. La următoarea lentilă, da. Următoarea lentilă care, mă rog, spune că ție nu-ți plac virusurile, dar ele, lentilele astea, le pot mări atât de mult pe aceste virusuri încât să fie văzute, să te uiți în ochii lor și să le întrebi cei cu voi aici. O, un lucru foarte serios, de altfel, o cercetare foarte, foarte serioasă. Nu știu exact, Cristi, cum trebuie tradus, cum traducem hiperlenz. Hyperlensing înseamnă ceva care e mai mult de o lentilă, hyper, mai mult decât o lentilă, deci este mai bună decât o lentilă obișnuită Pentru că Pentru pe că asta o... se bazează, înțeleg, aceste noi lentile care pot mări atât de mult și care fac obiectele mai mici decât lungimea de a luminii, spune articolul respectiv Exact, pentru că lentilele obișnuite, cele pe care le, le folosim noi, au toate o limită de rezoluție care e dată de lungimea de undă a luminii, care, în practic, este în jur de un micrometru, deci o miime de, o miime de milimetru. milimetru. Eu, de exemplu, acasă am un microscop și pot să văd niște insecte foarte mici și se văd foarte frumos. Dar dacă aș vrea ca să văd piciorușul insectei cu o rezoluție care e de o miime de milimetru n-aș mai putea, pentru că microscopul meu n în stare și niciun alt microscop din lume care folosește o tehnologie cu lentile obișnuite ori metamaterialele prin proprietățile lor permit ca să facem lentile în așa fel că rezoluția să fie chiar mai mică decât un micrometru și atunci într-adevăr vorbim de viruși care sunt mai mici decât un micrometru uh, lentila care a fost construită la Universității din Colombia este o lentilă care vede lucruri care sunt de 30 de nanometri 30 de nanometri asta înseamnă de 30 de ori mai, mai mic decât acel micrometru despre care vorbeam noi Dar, atenție, Corina, și vezi că nu e totul perfect și uh, cercetarea este în cursă. Sigur. Uh, o astfel de lentilă nu funcționează decât în infraroșu. Deci lentila construită de ei nu funcționează în tot domeniu vizibil, așa cum vorbeam de prima lentilă, ci doar în infraroșu. Uh, este un pas, dar încă nu este pasul final. Bun, dar oricum este un pas mare pentru că să vezi niște virusuri care stau acolo și să le vezi poate să le anticipezi în orice caz totul se face în mediul lor natural și poate că și aici e un lucru interesant că nu mai ai nevoie să denaturezi mediul respectiv este adevărat, deși aici mai trebuie pus o, o virgulă pentru că îmi imaginez că biologii uh, o, să, o să argumenteze imediat că mediul natural nu este un mediu de suprafață e acolo unde ai acces să te uiți poate să fie un mediu de adăcime, cum vorbeați voi de creier înainte dacă este undeva ascuns în interiorul creierului e greu de ajuns cu lumina acolo Dar dacă este un mediu mai de suprafață, atunci ai acces. Bun, dar fără nicio virgulă, ești de acord că sunt începuturi? E un început, și ăsta și celălalt. Și de aici încolo, probabil că nu o să treacă foarte mult timp până când o să evolueze. Eu sunt de acord și sunt entuziast, adică eu văd că lucrurile astea se, se, se iau imediat în tehnologiile care se folosesc, în, de exemplu, în aparatele medicale pe care, pe care, de exemplu, ne folosim noi aici la companie. Deci, da, toți suntem din acest domeniu, suntem interesați pentru că vizualizarea e foarte importantă ca să înțelegem procesele care au loc. Da. Viteza, viteza este foarte mare, se, se, se schimbă multe lucruri într-un timp foarte scurt, totul până la urmă în beneficiul nostru. Până la urmă, totul este să-și înțelegem ceea ce vedem. Eu știu dacă e chiar. Deci, cea, cea mai importantă curbă este dan speranța medie de viață. Dacă toate aceste lucruri față, acea curbă să crească în continuare, oriunde am fi, atunci este bine. Cristian, atunci eu de clar că sunt foarte grăbit. Să crească cât mai repede. Exact. Și eu. Atenție, graba strică treaba. Ehi. Asta ca să nu rămâneți așa foarte, foarte prea entuziaști. Peste măsură de entuziaști. Să vă aduc cu picioarele pe pământ. Îți mulțumim foarte mult, Cristian Presură. Ne reauzi în săptămâna viitoare, ca de obicei. Cu plăcere. La, la revedere. La revedere. Am fost în legătură cu Cristian Presură de la Philips Research Ainhoven, Olanda. Curs. Eu zic liu și tu zici restul. Eu zic, restul, zic restul Restul, e foarte simplu. Cixin. Sperând că așa este corect. M-am pronunțat noi? Deci, o imagine incredibilă, cu adevărat interesantă, spune Barack Obama despre această carte, Problema celor trei corpuri. Este, de fapt, primul volum din seria Amintiri din trecutul Terei. O carte apărută la editura Nemira, în colecția Nautilius, este primul ediție de astăzi a concursului, iar întrebarea o pune Corina. Întrebarea este, cum se cheamă... Târgul de la Salzburg, care a început astăzi și durează până pe 13 ianuarie și la care Certo, adică centrul de restaurare...